Yang dikasihi Allah sekalian bertemu kita pada malam ini dalam kuliah uh, bulanan uh, kitab Riyadhul Salihin Karangan Imam Al Nawawi Rahimahullah. Tuan-tuan dan perempuan malam ini uh, bacaan dalam kitab, uh, bacaan dalam bab ketiga tentang sabar dan uh, kita mulakan malam ini dengan membaca hadis yang ke-44. Di hadis yang ke-44 tuan-tuan dan puan dalam bab sabar kita lihat wa anasin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila arada Allah bi 'abdihi khairan ajjala lahu al'uqubata fi ad-dunya wa idha arada Allah bi 'abdihi ash-sharra amsaka anhu bi dhanbi حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن Daripada Anas radhiyallahu an, dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba dia menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan, dia menahan Darinya hukuman kerana dosanya, sehingga Allah menunaikannya pada hari kiamat. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan, iaitu pahala bergantung, sambil-sambil ya, tu kita buat pembetulan, bergantung pada besarnya bala atau cubaan. Dan sesungguhnya, Allah Ta'ala apabila dia mencintai satu kaum, pasti dia menguji mereka. Maka barang siapa reda baginya adalah reda Allah. Dan barang siapa murka baginya adalah murka Allah. Afad. Hadis sirah at dia berkata hadis Hasan. Kemudian hadis yang ke-45, hadis ini mungkin sedikit panjang. Tuan-tuan dan perempuan, tetapi uh, dia dia menceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnu li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Talhah fa الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وارو الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخضره فقال عرصتم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي لأبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعد معه بتمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فما ضغاها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة وقال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقربت إليه عشاءا فأكل وشرب ثم تصنعت تصنعت له أحسن ما كانت ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبو طلحة رأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا فقالت فاحتبس ابنك قال فغضب ثم قال تركتني حتى فلقتقت ثم أخبرتني بابني وانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما، قال فحملت فحملت، قال وكان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا، فدناوا من المدينة. فضربها المخاب احتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لا تعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق انطلق فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما فقالت لأمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ Daripada Anas R.A. berkata Adalah Seorang Anak lelaki Abu Talha Mengadu Atau jatuh sakit Ya Atau mungkin kita boleh ubah sikit lah. Dia ya, seorang anak lelaki Abu Talhah mengadu sakit. Lalu Abu Talhah keluar dan anak kecil itu kemudian meninggal dunia. Tatkala Abu Talhah pulang, dia bertanya bagaimana keadaan anak kita? Sambil-sambil ya, itu saya betulkanlah teman-teman Bagaimana keadaan anak kita? Umm Sulaim, iaitu ibu kepada anak kecil itu menjawab, dia lebih tenang daripada keadaan sebelumnya. Tuan-tuan, perhatikan jawapan, perhatikan hadisnya. Dia menceritakan satu peristiwa yang sangat luar biasa. Barangkali, <coughs> barangkali apa yang berlaku ini uh, sangat sukar untuk kita dengar Berlaku pada hari ini. Ya? Maka Ummu Sulaim kata apa? Dia lebih tenang daripada keadaan sebelumnya. Maka Ummu Sulaim segera menghidangkan makan makan malam makanan malam untuknya untuk Abu Talha suaminya. Uh, kemudian dia mendatangi, yakni Abu Talha mendatangi Umur Sulaim. Yakni hubungan suami isteri. Setelah dia selesai, isterinya Umur Sulaim berkata, mereka telah menguburkan anak kecil itu. Yakni anak kita itu. Maka keesokan harinya Abu Talha Mendatangi Rasulullah SAW, lalu menceritakan kepada baginda. Ini yani menceritakan apa yang telah berlaku malam sebelumnya. Maka baginda SAW bertanya, apakah kalian, apakah apakah kalian bersenggam malam malam tadi? Ini yani apakah kalian uh, melakukan hubungan malam semalam? Ini yani berjemaah. Abu Talha menjawab, ya bagi anda berdoa, ya Allah berkatilah untuk mereka berdua. Maka Umm Sulaim melahirkan, iaitu yani hasil hubungan hubungannya dengan suaminya pada malam itu, iaitu yani selepas 9 bulan, dia melahirkan seorang anak lelaki. Maka Abu Talha berkata kepadaku, iaitu yani berkata kepada perawi hadis ini Anas bin Malik, bahwa dia, iaitu yani anak lelaki yang baru lahir ni uh, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Talha mengirimkan bersama Anas beberapa buti kurma. Kemudian baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Uh, adakah engkau membawa sesuatu bersamanya? Adakah engkau membawa sesuatu bersamanya? Uh, dia menjawab, Yang Anas menjawab, Ya, beberapa butik kurma. Maka Nabi SAW mengambilnya, Lalu mengunyahnya. Nabi ambil kurma yang dibawa oleh Anas, Itu dan mengunyahnya. Kemudian, Baginda mengambilnya dari mulut baginda, yakni Nabi keluarkan balik apa kurma yang telah dikunyah itu dan meletakkannya pada mulut uh, bayi lelaki itu dan mentahniknya. Yaani meletakkan uh, kurma yang telah dikunyah itu pada lelangit atau di lelangit mulut bayi tersebut dan menamakannya memberinya nama Abdullah. Ya. Ani nabi menamakan uh, bayi lelaki itu Abdullah. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu dalam salah satu riwayat Bukhari Ibnu Uyainah. Yaani ya. Ibnu Uyainah ini ya. Ibn Daripada generasi tabiin, dia berkata bahawa seorang lelaki daripada Ansar berkata, maka aku lihat sembilan anak lelaki semuanya, ini yani sembilan anak lelaki Abdullah bayi yang yang telah ditahnik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian telah membesar, berkahwin dan telah dikurniakan sembilan orang anak lelaki. Semuanya membaca Al-Quran. Ini yani semuanya menghafal Al-Quran. Ya maksudnya daripada putera Abdullah bayi yang ditahnik uh, bayi yang baru lahir tadi. Ya dalam riwayat Muslim dalam riwayat Muslim. Anak lelaki Abu Talhah meninggal dunia. Anak lelaki Abu Talhah dari Um Sulaim, yang hasil perkahwinannya dengan Um Sulaim, meninggal dunia. Maka Um Sulaim berkata kepada keluarganya, janganlah kalian menceritakan kepada Abu Talhah tentang putranya, tentang anak lelakinya, Sehingga aku sendiri menceritakan kepadanya. Yang ini menceritakan apa yang telah berlaku. Bahawa anaknya telah meninggal dunia. Maka apabila Abu Talha datang, Om Sulaim menghidangkan makan malam untuknya. Dan dia pun makan dan minum. Setelah itu, Om Sulaim berdandan untuk suaminya Abu Talha dengan yang lebih baik daripada dandanan sebelum itu yani dia ber, menghiaskan dirinya lebih daripada uh, kebiasaannya dan dia bersenggam Um Sulaim bersenggam dengan suaminya Abu Talha apabila Um Sulaim merasa bahawa Abu Talhah telah benar-benar puas menikmatinya, Yang ini dalam keadaan senang ya dan selesa, Um Sulaim berkata, Wahai Abu Talhah, katakan kepadaku bagaimana, lihat perkataan Um Sulaim di sini, tuan -tuan. jangan lupa dia baru pada hari itu dia kematian anak lelakinya. Dan di sini dia sedang berberbicara uh, dengan suaminya, Abu Talha, setelah uh, menjamukan makan minum dan bersenggam dengan suaminya. Lihat perkataannya: Wahai Abu Talha, beritahu kepadaku bagaimana seandainya sebuah kaum meminjamkan barang-barang mereka kepada satu keluarga. Kemudian mereka meminta kembali barang-barang mereka itu. Apakah keluarga itu berhak menolaknya? Yang ini ada satu kaum memberi satu keluarga pinjam barang-barang. Barang-barang perkakas dan sumpamanya. Lalu selama beberapa masa kaum itu. Meminta semula barang-barang yang telah dipinjamkan itu. Bolehkah keluarga yang meminjam tadi menolak. Yang ini tak, tak nak pulangkan semula. Apa yang mereka telah pinjam. Abu Talha menjawab tidak. Dan mana boleh dia? mereka menolak. Kerana itu bukan barang mereka. Sebaliknya barang uh, yang telah dipinjam. Dan tuan empunya telah menuntutnya semula. Maka perlu dikembalikan. Maka Um Sulaim berkata... Harapkanlah pahala. Yani berharaplah kepada pahala. Yang daripada Allah. Kerana musibah yang menimpa atasmu. Puteramu. Yang anak lelakimu. Yang ini berharaplah. Berharaplahkan pahala. Daripada. Apa yang telah menimpa atas puteramu. Yang telah meninggal dunia. Abu Talha berkata, A'afan perawi mengatakan Anas, maka dia marah. Yang ni Abu Talha, jadi marah. Yang ni bayangkan tuan-tuan, si suami balik rumah, bertanya kepada ya, isterinya, bagaimana keadaan anak kita yang, awal pagi tadi, dia sakit. Si isteri kata apa? Keadaan dia lebih tenang daripada sebelumnya. Yang ni, apa yang dimaksudkan oleh Um Sulaim berbeza dengan apa yang difahami oleh Abu Talah. Kemudian bila dia, setelah itu dia di isteri menjamu, menghinakan makan malam. Kemudian mereka bersenggam. Kemudian dia memberikan perumpamaan yang baru kita baca tadi. Tentang orang yang meminjam dan bolehkah ya tuan empunya nya menuntut semula. Apa yang dimaksudkan di sini ialah Allah menuntut, menuntut semula apa yang Allah telah pinjamkan kepada mereka, Iaitu anak lelaki yang anak mereka, anak lelaki mereka yang telah meninggal dunia itu. Tetapi Abu Talha bila dia mengetahui keadaan sebenarnya yang telah berlaku bahawa anaknya telah meninggal dunia, tentulah dia merasa tidak senang itu, itu fitrah. Ya, mana mungkin? Takkan mustahil dia akan gembira. Jadi dia marah, ya, dan berkata kamu telah meninggalkan aku sehingga ketika aku berlumuran, ini yani kau kebiarkan, kau, kau tunggu, se -se buat biarkan aku makan, kemudian kami kita bersenggama, setelah itu baru kau nak bercerita menceritakan perkara ini kepada aku tentang putraku. Maka Abu Talha berangkat keluar pergi mendatangi pergi mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada baginda tentang apa yang telah terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberkati semoga Allah memberkati malam kalian. Perawi mengatakan, maka dia mengandung yakni Um Sulaim mengandung hasil daripada persetubuhannya dengan suaminya Abu Talha pada malam itu kemudian ya yeah, uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar dan dia Um Sulaim bersama baginda dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Tiba hampir tiba ke Madinah dari setelah bermusafir, baginya tidak akan ya mendatangi atau tidak akan uh, masuk ke Madinah pada waktu malam. Ya, nabi kalau bermusafir, apabila kembali dari bermusafir, nabi tidak akan uh, kembali uh, ke tempat ke Madinah pada waktu malam. ya Maka sebaliknya baginda baginda ber, bermalam di pinggiran kota Madinah, iaitu yani di luar kota Madinah. Maka mereka apabila tiba-dekat dengan Madinah, tiba-tiba Um Sulaim mengalami pendarahan atau bukan pendarahan pun, di sini dikata pendarahan bukan pendarahan tetapi lebih kepada contraction. Contraction ni iaitu rasa sakit ibu mengandung apabila dia hendak beranak. Ya apabila hendak dia, apabila dia hendak bersalin. Bukan pendarahan, ya? Kalau pendarahan itu itu dah dah apa? Dah dah pecah, apa nak panggil? Dah dah air ketumban dah pecah. Itu itu dah bahaya. Tapi ini tak Ya um Sulaiman sekadar merasa uh, kesakitan, ya kontraksion uh, kerana hendak uh, bersalin. Maka Abu Talha bertah uh, apa, Maka Abu Talha uh, menanti bersamanya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari esoknya terus berangkat. Ya pada pagi esoknya Rasulullah terus berangkat uh, masuk ke Madinah. Abu Talha berkata. Sesungguhnya engkau mengetahui ya rab yakni wahai Tuhan bahwasanya saya sangat suka keluar bersama Rasulullah apabila baginda keluar bermusafir dan masuk kembali bersamanya yakni kembali ke Madinah bersama baginda apabila baginda pulang kini aku tertahan dengan sesuatu yang kau sendiri tahu yakni Cuma kali ini aku tak dapat nak masuk ke Madinah bersama dengan Rasulullah. Dan yani sampai begitu sekali Abu Talha uh, merasa uh, kempunan. Yeah? Dan uh, dia di sini dia mengadu kepada Allah Subhanahu Taala akan keadaan yang mengujinya. Dia tidak dapat uh, kembali bersama Rasulullah ke Madinah. Sebaliknya dia tertahan di pinggiran Madinah bersama istrinya Um Sulaim. Ya. Yeah? Tapi pada hari esok itu, Um Sulaim berkata, Wahai Abu Talahah, aku tidak lagi merasakan apa yang aku rasakan uh, sebelum ini. Yang pada malam semalam. Berangkatlah. Yang ini ayuhlah kita pulang ke Madinah. Maka kita berangkat. Yani maka mereka pun berangkat. Dan Um Sulaim uh, mengalami kontraksi uh, sekali lagi. Apabila dia tiba di Madinah dan akhirnya dia melahirkan uh, seorang bayi lelaki maka ibu saya yakni ibu perawi Anas bin Malik berkata kepada Anas wahai Anas jangan seorang pun menyusuinya yakni menyusui bayi Um Sulaim yang baru lahir ini sehingga Uh, dia bayi itu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka apabila tiba waktu pagi aku uh, mengendong bayi tersebut dan membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ya Anas bin Malik menyebut uh, baki hadis yang telah kita baca di awal tadi ya yeah? yani ini riwayat Imam Muslim tambahan uh, daripada apa yang ada dalam mirwah kedua-dua mereka kedua-dua Bukhari dan Muslim. Baik, اخو-اخ tontonan apa pun kita lihat hadis-hadis uh, yang baru kita baca sebentar tadi. Yang pertama tadi hadis yang ke 44 ya. Yeah? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila Allah menghendaki suatu kebaikan atas hamba Maka Allah akan menyegerakan hukuman atasnya di dunia. Perhatikan tuan-tuan. Satu hadis yang sangat mendalam maksudnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekiranya Allah mengendaki mengendaki suatu kebaikan atas hambanya, maka Allah akan menghukumnya menghukum si hamba itu Semasa di dunia dan tidak menangguhkannya, tidak menangguhkan hukuman itu di akhirat. Berbeza dengan sekiranya Allah menghendaki atas seorang hamba itu keburukan. Yang jika Allah murka atas suatu seseorang. Jangan terkejut. Sekiranya Allah melambatkan hukuman atas si hamba. Yang Allah murka itu Sehingga Atau supaya Si hamba yang Allah murka itu Mendapat hukuman yang setimpal di akhirat Ya Lihat tuan-tuan ini, ini, ini bahagian yang pertama dalam hadis ni. Kemudian bahagian yang kedua ialah di bawah uh, Bahagian yang kedua ialah sabda Nabi sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya cobaan, iaitu lagi besar cobaan maka besar lagi besarlah pahalanya. Dan sesungguhnya kalau Allah mencintai sebuah kaum maka Allah akan menguji uh, kaum tersebut. Yang ini hampir sama maksudnya, tetapi... ya. Yeah, saling menjelaskan antara satu sama lain. Cumanya tuan-tuan ada perselisihan tentang kedudukan kedua-dua riwayat ini. Uh, kalau nak ikutkan riwayat yang pertama itu ya yeah, ditarafkan sebagai Hasan. Uh, manakala riwayat yang kedua diperselisih ada yang mudhaifkannya tetapi Syekh Al-Albani uh, beliau menghasankan kedua-dua uh, riwayat yang pertama dan yang kedua ini. Apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis 44 ini, tuan-tuan dan perempuan yang pertama, barangkali, al, uh, hukuman yang disegerakan di dunia, hukuman atau Uh, uh, takdir yang tidak baik yang Allah segerakan di, di dunia atas seseorang adalah tanda baik yang Allah inginkan atas si hamba itu dan hukuman atau takdir buruk itu menjadi kafarah buat si hamba itu kali ada yang tertanya, kenapa pula kalau hukuman itu disegerakan di dunia itu lebih baik berbanding kalau hukuman itu ditangguhkan ke akhirat? Jawapannya jelas kerana hukuman akhirat jauh lebih berat dan jauh lebih pedih. Ini kalau nak dikodkan dengan apa yang azab yang menimpa di dunia ataupun keperik, keper, keperitan hidup di dunia, itu tidak terbanding sama sekali dengan apa yang menanti, azab yang menanti di akhirat buat para penghuni api neraka. Justru kalau Allah menginginkan kebaikan buat seseorang manusia, bahkan tuan-tuan boleh kita tambah di sini, sekiranya Allah ingin meninggikan darjat seorang hamba itu, jangan terkejut kalau sekiranya Allah menguji si hamba itu dengan uh, kesukaran dan kepedihan hidup seperti mana yang telah menimpa atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan para nabi secara amnya merupakan kumpulan manusia yang paling diuji oleh Allah Subhanahu taala yani jauh sekali daripada apa yang barangkali kita sangka kedudukan uh, para hamba Allah yang beriman dan bertakwa atau kedudukan para wali Allah yang yang sebenar. Bukan para wali syaitan. Jangan terkejut kalau sekiranya para wali Allah itu merupakan kumpulan manusia yang paling diuji oleh Allah dengan kesukaran dan susah payah. Yang sebahagian mengandaikan bahawa para wali Allah merupakan insan-insan yang Allah berikan kelebihan nikmat dan bermacam-macam kesenangan. It, it, Logik itu sangat salah. Ia sangat sangat keliru berbanding daripada apa yang yang sebenar, keadaan yang sebenar. Bahkan seperti mana para nabi dan rasul, para wali Allah merupakan kumpulan manusia yang paling diuji dengan berbagai-bagai cobaan. Adapun dalam kalangan mereka yang yang berpura-pura yang mendakwa diri mereka wali dan menuntut atas orang ramai supaya menghormati mereka dan mengagungkan mereka di samping memberikan hasil kekayaan buat mereka maka hakikatnya mereka ini bukan para wali Allah sebaliknya mereka adalah para wali syaitan yang menunggang agama Allah itu untuk habuan peribadi mereka masing-masing, ini -masing. yani, sangat keliru apa yang disangka oleh sebahagian orang tentang kedudukan para wali Allah ini. Jadi manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala bergantung atau mengikut tahap kedudukan agama mereka. Lagi kuat pegangan agama seseorang Maka lagi kuat ujian Allah atasnya Dan sebabnya ialah Ujian yang Allah timpakan atas para hamba yang beriman ini Menjadi kafarah buat mereka Dari yani penghapus pahala Kerana setiap manusia tidak akan lari daripada salah silap tak kira sesiapa pun tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam baginda menyampaikan risalahnya baginda maksum tetapi manusia secara amnya tidak lari daripada salah silap salah silap kerana itu ujian yang Allah datangkan mereka Allah datangkan atas mereka kesusahan perit hidup keparitan hidup yang mereka lalui itu semua adalah kafarah buat mereka. Dan sebagai jalan untuk Allah tinggikan, sebagai asbab untuk Allah tinggikan darjat kedudukan mereka di dunia dan akhirat. Justru menjadi kewajipan atas orang beriman untuk sabar. Itu ya perbahasan dalam bab ini tentang sabar. Menjadi kewajipan atas mereka untuk sabar. Dan mengharapkan pahala daripada ujian yang Allah timpakan. Reda dengan apa yang Allah takdirkan. Jangan sekali-kali dia mengeluh. Dan jangan sekali-kali dia membenci atau menyatakan rasa tidak puas hatinya terhadap apa yang Allah telah takdirkan atasnya. Kerana di sebalik keperitan dan azab itu, ada kebaikan serta hikmahnya. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita nak membezakan antara uh, takdir buruk yang Allah timpakan atas seseorang. Sama ada takdir tak, sama ada takdir buruk itu baik atau buruk buat orang itu bagaimana kita nak tentukan sama ada kesusahan yang dilalui oleh seseorang adalah baik buatnya atau buruk buatnya bagaimana kita nak tentukan jawapannya bergantung kepada sejauh mana penerimaan atau bergantung kepada uh, reaksi orang itu terhadap takdir buruk yang telah menimpa atasnya itu sekiranya dia bersabar maka yakinlah bahawa apa yang Allah telah takdirkan atasnya itu adalah baik buat orang itu dan jika dia mencemuh dan mencela maka yakinlah bahawa apa yang Allah telah takdirkan atas itu atas orang itu uh, akan menjadi penambah dosa serta penambah azab buat orang itu di akhirat yakni subhanallah tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah itu sudah sudahlah dia diuji dengan uh, ujian berat dan perit tetapi ketika mana dia mengeluh dan tidak bersabar atas ujian tersebut ternyata bahawa uh, ujian itu menjadi benar-benar menjadi musibah serta bala bencana atas orang itu jadi tidak ada musibah yang lebih besar Daripada suatu musibah yang, at yang menimpa atas seseorang, sekiranya orang itu tidak bersabar atas musibah yang menimpa itu atau yang menimpa atasnya itu. Berbanding kalau dia sabar daripada musibah yang menimpa yang menimpa atasnya itu, maka musibah yang menimpa atasnya itu akan bertukar menjadi nikmat. Subhanallah. Ya. Yeah. Musibah akan bertukar menjadi nikmat sekiranya seorang itu bersabar atas terhadap apa yang menimpanya itu. Baik kemudian kita lihat tuan-tuan hadis 45 yakni kisah peristiwa yang menimpa atas uh, um Sulaim uh, yang kita baca tadi. Jadi kisahnya secara ringkasnya tuan-tuan um Sulaim uh, hasil perkahwinannya dengan uh, Abu Talhah. Uh, mereka dikurniakan seorang anak lelaki. Cumanya, anak lelaki itu, anak lelaki yang masih kecil itu, jatuh sakit. Dan ceritanya ialah pada waktu pagi, Talha, Abu Talha, uh, mengetahui tentang keadaan anaknya yang sakit itu. Tapi kerana urusan keluarga dan sebagainya, dia keluar rumah. Yeah? Dan dia tidak, dia tidak pulang kecuali lewat kemudian. Ya. Yeah? lewat pada malam hari, pada lewat hari tersebut dan apabila dia pulang dia bertanya kepada isterinya um sulaim bagaimana keadaan anak, anak kita yang pagi tadi sakit maka um sulaim menjawab keadaannya lebih tenang daripada sebelumnya subhanallah lihat jawapan yang diberikan oleh um sulaim jauh sekali daripada meratap jauh sekali daripada Merasa sedih Rauk jauh sekali daripada uh, Mengucapkan Hal-hal yang tidak sepatutnya Daripada marah-marah uh, Menangis teresat-esat dan sebagainya Apabila ditanya oleh suaminya Abu Talha bagaimana keadaan anak mereka Dia menjawab Dia keadaannya lebih tenang daripada sebelumnya Maksudnya apa tuan-tuan Maksudnya anak itu tidak lagi merasa sakit Kenapa Bukan kerana dia dah sembuh, tapi kerana dia telah telah pun meninggal dunia. Yang ini lihat perkataan Tauriah, yang per, perkataan berlapi yang digunakan oleh Om um Sulem kerana dia tidak mahu membangkitkan uh, rasa tidak senang suaminya. Yang ini kerana dia dia kas, yang ini Om um Sulem kasihan mengasihani suaminya Abu Talha. Biasanya keadaan kalau dalam hubungan suami-isteri, keadaan barangkali lah. Sebaliknya, yani si suami biasa kasihan ke isteri. karena biasanya lelaki yang, yang, yang ada kekuatan berbanding ya, uh, perempuan yang sifat uh, lemah dan dan uh, tak mampu, nak, tak kuat untuk bertahan dengan cubaan. Tapi kita lihat dalam uh, hadis ini, hampir saja keadaan adalah sebaliknya. Umm Sulaim adalah si isteri itu yang yang tabah dan cekal dalam dalam kisah ini. Dia pula yang berusaha untuk nak menenangkan suaminya uh, dar, akibat ya anak mereka yang meninggal dunia. Maka lihat Umm Sulaim suami dia dah, dah pulang dia, dia sediakan mak, makan minum malamnya. Kemudian dia berhias. Lihat tuan-tuan, siang hari dia baru kematian uh, anaknya. Tetapi demi dia berkhidmat untuk suaminya, Abu Talha, Om um Sulaim berhias dan bukan sekadar berhias, dia berhias lebih daripada uh, kebiasaannya. Lihat tuan-tuan, si isteri yang berhias untuk suaminya. Bukan seperti mana keadaan sebahagian wanita pada hari ini yang kadang-kadang lebih berhias untuk orang-orang di luar apabila dia keluar rumah berbanding apabila dia berada dalam rumah. Ya? Jadi Um Sulaim dia berhias, menghiaskan dirinya lebih daripada kebiasaannya untuk suami Abu Talha dan uh, si uh, Abu Talha yang melihat isterinya dan kan begitu, dia pun yang mendatangi isterinya Um Sulaim. Ya. Uh, kemudian setelah mereka selesai melakukan hubungan badan, lihat perkataan Um Sulaim kepada suaminya Abu Talha. Yang ini muqaddimah sebelum dia nak ceritakan keadaan yang telah menimpa atas anak mereka yang telah meninggal dunia. Dia Dia memberikan satu perumpamaan. Yani dia tanya, bagaimana? Apa pandangan kau kalau ada ada orang ya, pinjam barang daripada orang lain? Lalu tuan umpunya barang itu datang menuntut daripada orang yang meminjam tadi. Bolehkah orang yang meminjam tadi menolak tidak mau mengembalikan barang yang telah dipinjam dipinjamnya itu? Abu Talham mengatakan, tak boleh. Itu bukan barang mereka. Yang ini maksud di sini, Um Sulaim, dia sedang menceritakan tentang bagaimana Allah telah datang mengambil telah menuntut semula apa yang dia telah pinjamkan iaitu anak lelaki mereka yang yang sakit tadi. Dia telah kembali ke rahmatullah itu maksud. Ini ini perkataan yang biasa kita ucapkan si fulan telah kembali ke rahmat Allah. Inna lillah. Si fulan telah kembali kepada Allah. Kita adalah milik Allah. Itu hakikatnya, itu realitinya. Bahawa kita di dunia, atau bahawa kita ini semua milik Allah. Dan Allah menetapkan segala apa ketetapannya. Dan dia menentukan segala apa takdirnya. Dan kita tidak boleh mempersoalkan sedikit apa pun. Daripada apa yang Allah tetapkan. Dan apa yang Allah takdirkan atas kita. Jadi apabila dia mendengar jawapan Abu Talhah begitu. Maka dia pun dia ya, menjelaskan bahawa senyum, uh, anak mereka telah meninggal dunia. Dan ternyata Abu Talha, merasa marah. Ya? Merasa marah. Jadi, dia dia tak berkenan dengan apa yang telah dilakukan oleh uh, isterinya, Um Sulaim. Yang ini berkenan tapi tak berkenan. Yang ini, apa yang dilakukan oleh Um Sulaim, sangat, sangat bagus sekali. Yang ini, orang, Perbuatan orang yang sangat berjiwa besar. Ya? Tetapi Abu Talha sebagai bapa kepada anak yang meninggal tadi itu. Keterahnya dia akan rasa tidak senang apabila dia mendengar anaknya dah meninggal dunia. Jadi dia mempersoalkan apa yang telah dilakukan oleh Um Suleim. Ya? Sekalipun secara dasarnya apa yang telah dilakukan oleh Um Suleim tadi adalah satu yang sangat luar biasa. Maka dia pergi mendapatkan Abu Talha pergi mendapatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang telah berlaku dan Rasulullah uh, seperti dia telah tahu dia bertanya apakah kamu uh, uh, malam malam ini atau malam tadi kamu telah bersenggam ya, maka Abu Talha mengiyakan dan Rasulullah mendoakan keberkatan buat uh, kedua Abu Talhah dan isterinya Um Sulaim dan ternyata, ternyata benar doa Rasulullah telah mustajab ternyata uh, Um Sulaim benar-benar yakni pada hari dia dia kehilangan anak lelakinya pada hari yang sama pada malam itu dia telah mengandung anak-anak uh, yang lain pula ini yani lihat Allah boleh memberi apa-apa dan Allah boleh menarik apa-apa dan Allah boleh ganti apa yang dia telah Uh, tarik itu, ya. Yeah. Dan uh, itulah dia. Dan uh, Perawi mengatakan, ternyata Afan. Uh, kemudian lanjutan daripada peristiwa itu, ya. Yeah, uh, uh, umm Sulaim apabila genap 9 bulan dia mengandungkan uh, anaknya uh, yang baru itu, apabila dia melahirkannya, dia memit Abu Talha meminta Anas bin Malik membawa anak itu kepada Rasulullah untuk ditahnikkan Dia dan dia membekalkan beberapa biji kurma untuk Rasulullah tahnikkan anaknya yang baru lahir itu dan Rasulullah menamakan anak itu dengan nama Abdullah dan lanjutan peristiwa itu Perawi atau ibnu Uyainah menceritakan bagaimana ada sahabat ansar melihat uh, anak lelaki Abdullah itu kesudahannya telah tumbuh besar telah telah tumbuh membesar dan mel, uh, mendapat sembilan anaknya yang cucu kepada Abu Talhah dan uh, uh, Um Sulaim. sembilan anak lelaki masing-masing mereka semua hafal Al-Quran lihat, ini semua tidak lain dan tidak bukan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan banyak sahaja faedah yang dapat kita ambil daripada uh, peristiwa uh, Um Sulaim ini. Uh, kehil kehilangan anaknya yeah. Yang pertama bagaimana uh, isteri dituntut untuk berhias buat suaminya yeah, kerana ini uh, akan lebih mengeratkan hubungan Uh, antara pasangan kedua-dua pasangan suami isteri tersebut begitu juga uh, isteri uh, uh, berusaha dan dan apa uh, bersungguh-sungguh berkhidmat untuk suaminya dan uh, hal tersebut adalah merupakan satu yang yang terpuji seperti mana yang dilakukan oleh um Sulaim dia tetap berkhidmat untuk suaminya Abu Talha dan kita boleh membayangkan bahawa Abu Talha, dia baru sahaja pulang daripada uh, bekerja dari luar. Ya ni kita barangkali kita semua dapat membayangkan ya bagaimana kebiasaannya kalau suami bila bila pulang uh, pada waktu petang hari ni uh, suami dia bekerja di luar. Ya ni bila balik dia akan penat dan sebagainya. Jadi di situ datang sebab barangkali kenapa uh, Um Sulaim tidak mahu terus menceritakan uh, uh, apa, perihal anak mereka yang baru meninggal dunia. Yeah. Sebaliknya dia nak bagi uh, ruang untuk suaminya berehat, yeah. uh, makan uh, makan malam dan sebagainya. Yeah. Kemudian, juga dapat kita lihat daripada hadis ini bagaimana dibolehkan bagi seorang Muslim itu menggunakan ayat-ayat berlapik dan ini dikatakan sebagai tawriyah dia bukan bohong apabila seperti mana apabila Abu Talha tanya Um Sulaim bagaimana keadaan anak kita yang pagi tadi sakit dikatakan dia keadaan keadaannya lebih tenang daripada sebelum ni ya maksud dia maksud Um Sulaim anak, ini, anak mereka dah meninggal dunia sedangkan Abu Talha faham bahawa anak mereka seperti dah sembuh ya adakah Um Sulaim di sini berbohong tak sebaliknya ini dinamakan sebagai Tauriyah, ya Cumanya, ya, ada syarat Ya, kerana Barangkali, ia boleh Ia di, akan dikatakan sebagai Bohong, ya Kalau, ya Kalau Abu Talha mengetahui keadaan yang Sebenar, barangkali dia akan kata itu Satu pembohongan, maka Dikata, ulama mengatakan bahawa Syarat untuk Tauriyah di sini Hendaklah, jangan Sampai dia membatalkan suatu hak Atau membolehkan sesuatu yang batil. يعني jangan tujuan di sebalik Tauriah ini eh uh, untuk nak membatalkan sesuatu yang hak atau merealisasikan atau membenarkan sesuatu yang batil. Yeah? Jadi tujuan um sulaim uh, tidak tidak ada kaitan dengan dengan uh, apa yang batil dan apa yang hak. Sama sekali. Sebaliknya, tujuan dia ialah Untuk tidak mahu uh, per, uh, tidak mahu merisaukan suaminya atau Mahu memberi ruang kepadanya untuk berehat yeah? uh, Setelah uh, penat bekerja di luar yeah? Juga dapat kita lihat di sini Tuan-tuan Bagaimana Um Sulaim Bersifat sangat penyabar Yang hampir sahaja barangkali tidak ada wanita Yang mempunyai sifat seperti itu pada hari ini Semoga Allah Semoga Allah Meramaikan lagi wanita-wanita seperti Um Sulaim. Tetapi barangkali sukar untuk kita melihat wanita yang seperti itu. Jadi, para wanita dituntut untuk mencontohi apa yang dilakukan oleh Um Sulaim di sini. Bagaimana dia bersabar dengan kehilangan cahaya matanya. Saya kira tidak ada musibah yang lebih besar daripada itu bagi seorang ibu apabila dia kehilangan anaknya. Tapi kita lihat bagaimana Um Sulaim tetap menahan dirinya, tetap bersabar dan tetap uh, dia tidak lupa akan tanggungjawabnya sebagai isteri. Dia tetap berkhidmat kepada suaminya dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana dia Um Sulaim dia sendiri boleh menguruskan pengebumian anaknya. Ini barangkali bukan dia sendiri yang yang yang apa? Yang yang apa? Ya gali gali kubur dan sebagainya tapi dia boleh urus. Yang ni tak adalah kechu-kechu dak telefon ni telefon tu panggil ni panggil tu. Tak dia boleh urus. Dia boleh urus sendiri tanpa dia mengganggu suaminya. Ya. Yeah. Uh, kalau, kalau kita pada hari ni barangkali ya yeah, jangan jangan nak dikatakan dipanggil suami saja bahkan akan dipanggil satu kampung satu kampung untuk datang bantu dan mengurus. Tapi ini nak kata bahawa ini sebenarnya uh, asal agama Islam. Ini proses nak menguruskan jenazah itu sebenarnya mudah. Cuma kita pada hari ini dengan segala macam ya tokoh tambah. Ya, akhirnya pengurusan jenazah itu menjadi satu benda yang berat. Bahkan barangkali memakan kos yang besar. Ya apabila kena kena panggil pihak ni, panggil pihak itu. Ya. Walhal pengurusan jenazah itu masing-masing atau setiap keluarga boleh mengurus boleh menguruskan jenazah mereka masing-masing. Ya? Kemudian kita dapat lihat uh, dalam hadis ini bagaimana uh, berkatnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dah, Nabi mendoakan kedua Abu Talha dan Um Sulaim ya? dan hasilnya uh, mereka dikurniakan seorang anak yang yang saleh. Ya? Juga daripada hadis ini dapat kita lihat anjuran serta tuntutan bagi seorang muslim itu sabar menghadapi musibah tenang dalam menghadapi ujian seperti mana yang dilakukan oleh um sulaim yakni di sini satu cabaran bagi kita semua sekiranya um sulaim yang merupakan seorang wanita dia boleh bersikap sebegini maka kita kaum lelaki uh, lebih wajar Ya, uh, untuk bertindak uh, seperti itu. Ya, kan? Kalau perempuan boleh, Mengapa lelaki tidak boleh. Ya, ini menahan diri, jangan melatah, jangan ter cepat uh, terburu-buru, jangan jangan jangan kecuh orang kata. Ini jangan jangan terterterterterpeki. Ter ter ter Terlolong, uh, bising sini, bising sana, kecoh dalam media sosial dan sebagainya, sekiranya suatu musibah menimpa atas kita. Sebab lainnya, hendaklah kita menahan diri, hendaklah kita bersikap tenang dan bertindak dengan apa yang perlu. Bertindak dengan sewajarnya. Dan ini yang dikatakan ya, orang yang sabar, orang yang tabah, orang yang cekal berdepan dengan uh, cobaan dan ujian yang Allah takdirkan uh, uh, atasnya. Dan daripada kisah ini dapat kita lihat bagaimana setikap para sahabat bahawasanya mereka sangat faham tentang tujuan di sebalik musibah yang Allah takdirkan atas manusia. Mereka sangat memahami hal ini. Bahawasanya musibah yang Allah takdirkan Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk membolehkan, memberi peluang buat seorang hamba itu bersabar. Tuan-tuan, bagaimana kita nak dikatakan sabar sekiranya kita belum lagi diuji? Bagaimana mungkin seorang itu dikatakan dia sabar atau penyabar sekiranya dia belum pernah diuji? Ini jelas, itu hanya dakwat. Sehingga dia dapat buktikan apabila dia benar-benar bersabar, bersabar Berdepan dengan satu ujian yang Allah takdirkan Atasnya Jadi para sahabat Dan generasi salaf awal Islam dahulu Mereka sangat faham Tentang uh, perkara ini Justru itu merekalah yang telah mendahului kita Dalam menzahirkan sikap sabar Dan tenang mereka Dia ya, berdepan dengan uh, ujian musibah dan Allah menyebut dalam Surah Al-Baqarah, وبشر الصابرين dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Ladina idza asabatuhu musibah, itu golongan yang apabila mereka ditimpa musibah, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون mereka berkata, إنا لله وإنا إليه راجعون kita ini milik Allah dan kepadaNya jua lah kita akan kembali. Jadi ini tuntutan atas kita apabila kita diuji apabila satu musibah, tak kira lah bukan saja kematian bahkan apa juga musibah kalau menimpa atas kita, kita dituntut untuk mengucapkan apa? inna lillah wa inna ilahi raja'ud, jangan pula ia adalah, ia adalah satu budaya yang menyalahi as-sunnah dalam masyarakat kita, apabila ada kematian mereka kata apa? al-fatihah ya, kemudian mereka letak dalam kurungan, dibaca dan sebagainya Ini semua, ini semua tiada, tidak ada asasnya dalam as-sunnah Bahkan menyalahi as-sunnah Kerana sunnahnya ialah Kita mengucapkan Inna lillah Wa inna ilaihi rajiun. Ya Apa maksudnya Yang ini Penegasan bahawa uh, Kita Dan segala apa yang kita miliki Itu semua uh, Milik Allah Kita semua milik Allah Anak-anak kita bukan Bukan kepunyaan kita Bahkan itu semua Mereka semua milik Allah Ya Allah yang memberinya kepada kita Bahkan Allah pinjamkan mereka kepada kita. Dan Allah jugalah boleh menarik balik pinjaman apa yang dipinjamkan itu bila-bila yang Allah uh, mahu. Dan yang kedua, hakikat bahawa semua kita akan kembali kepada Allah apabila tiba uh, masanya. Yeah? Baik. Uh, ikhwah tuan-tuan dan perempuan saya ingat sampai di situ saja untuk kita pada malam ini yeah, di sini ada pertanyaan daripada saudara Abu Hana uh, Hafizullahullah, dia kata bagaimana untuk membezakan musibah yang menimpa itu adalah penghapus lusa atau untuk meningkatkan atau untuk meningkatkan darjat seorang uh, ini uh, t, itu kita kata Dapatkah atau saya kira soalan yang lebih tepat ialah daripada musibah yang menimpa atas seorang hamba yang beriman. Bolehkah kita membezakan antara sama ada musibah yang menimpa itu bertujuan untuk menghapuskan dosanya atau untuk meningkatkan darjatnya. Dapatkah kita membezakan sama ada itu untuk menghapuskan dosa dan ini untuk meningkatkan, meninggikan darjat. Jawapannya, Uh, itu ilmunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita tahu ialah bahawa ini semua kebarangkalian, kebarangkalian. kebarang, kalian, kebarang kalian, ya? barangkali kedua-duanya tuan-tuan barangkali musibah yang menimpa atas seseorang hamba yang beriman itu bertujuan untuk menghapuskan dosanya dan juga meningkatkan darjahnya boleh sahaja kedua-duanya tuan-tuan ini yani, tak semestinya uh, suatu musibah itu hanya untuk kafarah sahaja. Ini kafarah, ini penghapus dosa. Tak. Bahkan, boleh sahaja uh, uh, dia bertindak, uh, musibah yang menimpa itu bertindak sebagai kafarah dan dalam masa yang sama meningkatkan darjat. Bahkan itu lumrah. Itu lumrah. Lumrah. Kalau seorang yang bersabar atas uh, musibah yang menimpanya di mana antara tujuan yang kita dah sebutkan Musibah itu bertindak sebagai kafarah, lumrah. Kalau dia bersabar, lalu kesudahan dia, dosanya diampunkan dan Allah tinggikan darjatnya. Di dunia dan di akhirat. Apabila, kalau di dunia kita akan dapat lihat bagaimana uh, orangnya akan terus bertambah imannya. Betul atau tidak? Kalau orang tu bersabar dengan satu musibah, di sini persoalan. Adakah imannya akan bertambah atau tidak? Jawapannya tentu bertambah. Kerana itu realiti iman. Iman seperti mana kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah ialah bahawa dia boleh, dia boleh bertambah dan berkurang. Dia bertambah dengan apa? Bertambah dengan ketaatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Jadi apabila seorang itu bersabar atas suatu musibah yang menimpanya. Adakah itu satu ketaatan atau kemaksiatan? Kita semua setuju bahawa kesabaran itu adalah satu ketaatan. Justru kesabaran itu ya akan meningkatkan imannya dan itu merupakan di antara uh, apa yang dimaksudkan dengan Allah tinggikan darjat seorang apabila uh, dia bersabar dengan suatu musibah yang menimpa atasnya ya baik ikhwah penonton dan penonton pasangan ingat sampai di situ sajalah ya untuk kita pada malam ini kita akhiri dengan tasbih kafara subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik وصلى على دمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته